Преди ден бебе беше изоставено пред къща Файтус. 83 са изоставените бебета само в 5 от общо 28 области в страната за една година. Данните за последната година от регистрите на родилните отделения в болниците в тези области изнесе БНТ в своя репортаж от Тайтус. И виждаме, че най-много изоставени бебета е имало в Бургаско. Следват Плоди в Хасково, Видин и Благоеве град. Още преди две години статистиката, цялостната статистика примерно за 2022 е стряскаща. Много от децата в България на практика са изоставени от родителите им. Годишно отделението по неонатология на Умбал Бургас се грижи за около 50 изоставени деца. Липсата на достатъчно приемни семейства там допълнително удължава процедурите по а, намиране на реално семейство за тези бебета. Дали, ако абортът беше достъпен и за финансово затруднени жени, Щеше да има толкова изоставени деца, е само един от въпросите, с които влизаме в следващата ни тема днес в Хоризонт до обед. Защото Българската Общност за либерална демокрация призова българските граждани и гражданки да подкрепят забележете Европейската гражданска инициатива за безопасен и достъпен аборт в страните от Европейския съюз. Засяга ли ни този проблем и защо БОЛТ призовава да подкрепим Европейския апел? Добър ден, казвам на Димитрина Петрова, основател на БОЛТ, Българското общество за либерална демокрация. Добър ден, благодаря за покаяната. Този граждански механизъм, гражданската инициатива, е нещо интересно за обновяване на законодателството на Европейския съюз, Обаче, аз се питам, Европейския СИУ е една от най-развитите територии на земното кълбо. А, има ли проблем с достъпа до аборт? Всъщност? Еми, явно има. Иначе нямаше да я има тази инициатива. Това е израз и на солидарност. Някъде проблема е много по-тежък, достъп няма, друга да е, има достъп, но недостатъчно е обезпечен и друга да е, пък има фалшив достъп, уж има достъп, но всъщност няма. Така че ситуацията е доста сложна в Европа. А, случая, който вие цитирахте, аз гледах с нощи по телевизията това и си мислих, Боже Господи, в древна Гърция, Аристотел в политика, говори за това, как е по-добре да се абортира нежелано дете, отколкото да се убие или да се изложи, както тогава са правили масово, че в древността практиката да се изоставя новородено била много разпространена. И още преди Аристотел в най така най-ранните 12 таблета, така наречени, на римско, началото на римското право, също се прави опит да се ограничи това е изоставяне на новородени. А ние сега сме в 21 век и се изоставят новородени. Защо? Защото явно жените, които не могат да си позволят да отглеждат това дете, те не са знаели какви права имат, те не са имали информираност и достъп. И двете неща. Той е въпрос и на пари, защото в България абортът по желание не е безплатен, а и е въпрос и на осведоменост. И затова ето дори в една България, в която абортът е, Пожелание е разрешен до края на 12-та гестационна седмица, все още ни имаме тези стряскащи цифри на изоставени новородени. Сега, случайът, който беше коментиран е краен, защото в този случай новороденото е било оставено... В някаква, до някакви кофи, с, до някакви чували и с буклук. Нали? Но има много-много за една България в Европейския съюз, изоставени новородени в самите, както вие казахте, в неонатологиите. И тези родилни домове, те се чудят какво да правят с тези новородени, тъй като процедурата за приемане на тези деца в приемни семейства е доста тромава. Да, ние това също разбрахме. А, и наистина, очудването е защо се стига до там. Защо се стига до едно раждане, което е нежелано. При положение, че съществува тази, тази възможност за аборт. И той е легален в български условия. Въпросът е достъпен ли е? И а, на мен сега обаче ми се иска преди да ви. Попитам, защо смятате, че подкрепата за достъп до, до аборт е важна за българските жени? При положение, че още от драманата на комунистическа България абортът е легален и достъпен, предлагам да погледнем с очите на стъжант-репортерката ни Виолета Борисова, която работи по темата. Нека да я чуем. Покрай забраните за аборт в Польша и някои щати от Северна Америка настъпват въпроси върху това дали той е морално-правилно решение или неговото криминализиране е засягане на човешките права. Столичани споделиха дали всяка една жена има право на безопасен аборт. А със сигурност всяка жена трябва да има право на безопасен аборт. Мисля, че да, всяка жена би трябвало да има това право. Все пак тя е човек, който ще се грижи. Заедно разбира се с бащата, но вече това са доста сложни въпроси. Кой е бащата? Дали този баща ще бъде замесен в това евентуално плеждане на детето? Аборта е решение, според мен, и на двамата родители. Ами ако единия не присъства? Вече трябва по преценка на здравните органи дали има някакви несъвместимости. Според мен трябва да остане легален и безопасен, естествено, защото а, има много фактори, като на колко години е майката, какво е семейното положение. Затова според мен трябва да е легален. Мислите ли, че ако не бъде легален аборта, ще се стигне до небезопасни практики? Да, със сигурност. Със сигурност защото според мен, когато едно нещо е нелегално, тогава хора, които Нямат опит, могат да се опитат да се захванат с това нещо, което може да донесе до сериозни последствия за майката, за плода, за нейното бъдеще, за нейното тяло. Какво мислите, показва съ, че ембрионът има човешки права? Има ли нещо вярно? Не, няма, защото ембрионът е всъщност едно струфане на клетки. Няма право на права, когато става въпрос. За самата жена индивид и трябва да има правото на това решение да премахне нещо от себе си, което по на някакъв начин я е застрашава, или тя не може да е живот на детето, защото когато говорим за права на децата и много се интересуваме от тях и е много важно тяхното развитие, всъщност ни мислим ли дали тази жена не го прави, защото това дете няма да има качество и живот или ще расте в дом. То дори да е ембрион, който още не е нормален пораснал човек, все пак е право. Има много психологически такива изследвания за това, че дори да не се е родило едно дете, пак права всъщност има. Такъв случай, в каква ситуация е правилно да се направи обор? Когато е наистина нежелано детето, смисъл, жената има евентуално някакви проблеми с организма. Другото е, ако е от нали, баща, който не обича, не иска да създаде семейство с него или пък просто не е способна да го гледа. Примерно. А имайки предвид, че абортът е бил разпространена практика още по време на социализма, това вярно ли е? Не, не съвсем. А, тогава дори мисля, че абортите бяха доста по-затруднени и повечето бяха криминални. А това не води ли до по-голяма опасност за живота? Еми, разбира се. А достъпно ли са опциите за аборт и контрацепция за всички? Или са много скъпи? за контрацепция може би, но аборта е скъп. Не всеки може да се го позволя. Според мен аборта трябва да бъде достъпен за абсолютно всяка жена, защото много хора смятат, че аборта от повечето жени се използва като средство за контрацепция. Това изобщо не е вярно. Има всякакви случаи, случаи на изнасилвания. Случват се и грешки. В края на краищата кондомите, които са най-сигурният контрацептив за болести и повечето хора ги използват. Имат 97-99%, което нали, това е много не само, но човек никога не е абсолютно защитен, освен това се случват всякакви неща, може да се скъса и така нататък. Също така спирала за жените, може да се отиде преди на колок винаги. А, аборта? Достъпен ли или е Мисля, че не толкова, Той смятам, че доста скъпи, доста хора не могат да си позволят това нещо. А от Столична клиника каза, че опцията за аборт е достъпна за всеки, като цената варира между 300 и 600 лева. Какво се случва, когато процедурата е по медицински показания? Аборт по медицински показания се извършва безплатно. А какви трябва да са показанията? Е, някои от медицинските показания трябва да са, ако жената е прекарала тежко вирусно заболяване, или има доловен хепатит С, или има спирала, която не желая в момента да бъде свалена. Това са някои от медицинските показания. А ако се установи, че плодата е увреден, това въжи ли и за това? Задължително въжи. Тогава се задължително се прави аборт. Има ли странични ефекти при направен аборт? Няма странични ефекти, защото медицината е твърде много напреднала, лекарите са изключително добри специалисти във всяка една клиника, така че не съществуват сега, както преди години се е случвало такова нещо. Има жени, които прибягват до неконвенционални методи за отстраняване на плуда, като хапча, борд, билкови отвари и други. Крият ли тези методи рискове? Големи рискове крият. Това не са за предпочитани тези методи, защото могат да увредят общо здравето на една жена. Тези билкови отвари никой не ги знае точно какви са и могат да навредят и на сърце и на мозък. Има ли странични ефекти от хапчето за спешна контрацепция и хапчето аборт, които се продават? Не са известни такива странични ефекти. За хапчета, които се продават за хапче аборт, то не се знае точно. Зависи как ще действа това хапче на жената, която примерно, има някакви заболявания. Тези методи с хапчета, с билки не са за предпочитани. А хапчето за спешна контрацепция? Хапчето за спешна контрацепция може да се взема, но винаги има 1% риск. Винаги. Никога не може на 100% да вземе гаранция, че това хапче ще свърши работа като контрацептив. За хоризонт, Виолета Борисова. Връщаме се в студиото, където е Димитрина Петрова, основател на Българското общество за а, либерална демокрация, БОЛТ. А, всъщност тази европейска гражданска инициатива, за която говорим, за какво се бори, какво иска да каже, тъй като в много от страните на Европейския съюз има различни режими. Само в Польша и на още едно място, мисля, са категорично забранение. Да, долете. в Малта по всички при всички ситуации, дори ако е застрашен живота на майката, дори при случай на изнасилване, на инцест, в Польша е забранен аборта по желание, както и аборта по социално-економически причини. Но е разрешен в някакви граници, ако е застрашен живота на майката. Но ако е увреден плода, е забранен. Това също е един много важен фактор, Както е известно, медиците могат за някои неща, например за сестична фиброза, за някои други малформации, за Даунов синдром, да определят увреждането още до 10-та седмица. Вече за структурни малформации малко по-късно. Затова е много важно да се гледа и този фактор. А, но да, в Европа ситуацията е много различна, в Польша е много тежко в страни, като обаче Франция тази година внесе правото на аборт в Конституцията си. Това е пробив. В Словения също е в Конституцията. Самата инициатива иска създаване на финансов инструмент, за да може държавите, които пожелаят да се включат в този в, в, в, в такъв инструмент, да имат средства, както да поемат разходите за аборт на всички, на тези, които желаят и имат право. А, така също и за информационни кампании. Защото ако се върнем пак на случая в България с а, изоставените новородени, а, действително, ако имаше средства държавата да провежда добри кампании, смислени кампании сред а, такива уязвими групи, нямаше да бъдат така, а, нямаше да се свършва с такива трагедии. Сега, а, в страни като Австрия, България и Харватия четем в а, апела на тази европейска гражданска инициатива абортите по желания са законни, но не безплатни. Австрия обаче, нека да погледнем към този случай, тъй като ние знаем, че буквално преди Три дена там спечели крайната десница, не с достатъчно, за да се стави самостоятелно правителство, но според вас, госпожо Петрова, има ли основание да се очаква за на Австрия в консерватизъм, защото пък този, тази консервативна идеология, която е свързана с възприятието, че ембриона е човешко същество и има права а, и по тази причина не трябва в никакъв случай да се разрешава аборта по желание. А, възможно ли е това нещо да се случи и в страни, като Австрия и България, в които аборта се практикува законно толкова много време и стои като безпроблемен? Да, възможно е. А, две неща искам да кажа. От една страна въпроса с абортите е част от един пакет от теми, които са в центъра на това, което наричаме война на култури. Така че е възможно дори в страни, в които не е било проблем десетилетия наред, това е изведнъж да се проблематизира. Не много изведнъж, всъщност доста логично да се проблематизира. Но другото, което трябва да се има предвид, че ако се види историята на, на аборта и дебата за аборта, той е много свързван и в Европа, но и в Америка и навсякъде всъщност, и особено в Латинска Америка, там положението е най-тежко за жените, а, с а, църквите. Като най-яростен противник на абортите е католическата църква. При това, нека да не си мислим, че става въпрос за някаква дълбока историческа традиция. Не. Това е сравнително ново явление. Едва през 1869 година папа Пи 9 с една енциклика, обявява Пълна, пълна забрана на абортите във всички ситуации. Т.е дори ако това застрашава живота на майката. Католическата църква е потвърдила тази си позиция в две поне две енциклики и през 20 век. Затова там, където има силен католицизъм, в Австрия няма такъв силен католицизъм, но там, където има силен католицизъм, както е случай с Польша в момента, но както беше и в Ирландия, където доскоро също беше забранен аборта и ирландките пътуваха до, до Англия за аборт, също Италия, където до ден днешен има страшно много а, от това явление, което, а, как да го нарека, а, а, а, конфликт на съвестта. Когато лекарите, въпреки че е разрешено, лекарите отказват mm -hmm. да участват. Тоест, казвате, много често това е религиозно обусловано. Да, да. Така че в... това, е на... това са два фактора. Единият фактор е, сто... е, е, е религиозното минало и настояще на дадената страна. Другият фактор е независимо дори от това, той е силен фактор, но все пак има и този момент на войната на култури. Т.е. това е част от един общ комплекс на, а, на теми, както е с а, така наречената пропаганда в училищата на а, LGBT. А, проблеми, каква, е какъвто е проблема с ограничени, с чуждестранните агенти не ПО-тата, чуждестранни агенти това всичкото е в един пакет Тоест, допускате ли, че крайната десница и възхода на крайната десница ще върне на политическата сцена и подобен вид законодателни действия, които ще ограничат човешки права и това как ще стои на фона на договорите върху които е построен Европейския съюз, защото там четем толкова много членове, които гарантират човешкото достоинство и правата на човека. А, според мен е напълно възможно това да се появи както в Австрия, така и в България, така и в други страни, в които има възход на крайната десница, да, възможно е, как това ще стои на фона на европейското законодателство. А че експлицитно в момента признаване на право на безопасен Uh, и достъпен аборт в Европейския съюз, за съжаление няма. Става въпрос за тълкуване и затова има такава инициатива да се признае такова право. Uh, в, uh, на на, на нивото на че това може нации да стане. И има признато право. Значи, в, През 2005 година Комитета по правата на човека на ООН призна правото на безопасен аборт като човешко право. Но, например, в европейски контекст в контекста на Европейския съд по правата на човека и на Европейския съд, това е едно право в развитие. Но вижте, човешките права са въпрос на развитие. Те не са дадени веднъж за винаги и обема на правата се разширява и аз се надявам, че правото на безопасен и достъпен аборт ще бъде признато пълно, като пълноценно право и в Европа. Благодаря ви Димитрина Петрова, основател на БОЛТ, Българското общество за либерална демокрация. Той излезе с апел българските граждани и гражданки да подкрепят европейската гражданска инициатива за достъпа на аборт. Тема важна за страните, където крайно десни консервативни формации успяха да забранят или да ограничат сериозно достъпа до аборт, което а, не го направи да изчезне, а единствено да влезе в сивата зона на, на нелегалността и опасността. Още веднъж благодаря, че бяхте с нас. А все, че благодаря.